подзеркалює. На зеленому морішку біля верболозів ми зупиняємося. Кось дивиться на мене довгим і густим поглядом людини, яка щось намагалася утямити і не втямила. «Ти йди сама», озивається. «А ти?» дивуюся. «Завезу тебе до міста на своїй машині». «Ти йди», повторюю. «Я доїду на трамваї. І ступаю вбік бік понад озором. Іду поміж Старосвітських будинків, ловлюючи запахи, що долинають спалісадників. Прислуховуюсь, чи не почуються заду кроки, чи не пролунає оклик, проте з спиною. Відчуваю, що лише листя шародить під ногами. Скільки нам тоді було років, коли це було, те чи справді було? Давно вже завершено рейс того теплохода по Дніпру, та часто чомусь здається, що пароплав щойно відчалює від пристані, що золото баня Андріївської церкви, який вібрали медову густину весняного сонця, і досі мерехтять в очах, що й досі першою прозорою зеленю рехтять круті дніпровські схили, де білими хмаринками та місям позацвітали абрикоси і дикі груші. Скільки разів у своїй пам'яті я відчалюватиму від пристані на тому біло-голубому терористичному теплоході, скільки разів переді мною розгортатиметься святково удухотворенна панорама прибережного весняного Києва. Скільки разів у своїй пам'яті я долатиму один і той самий маршрут, який для всіх пасажирів давно завершився так само, давно завершився для Маї. Хай простить, що так нині думаю про неї. Раз і назавжди завершився й для Костя Дейнеки. Як дивно, що він ніколи в жодній із розмов не згадував цієї нашої поїздки до Канева. Повінь ще не зійшла, вода переповнювала Дніпро, надаючи річковій течії особливого, легкого, вільного, широкого дихання. А вже ж, саме дихання. От захотілося йому Славутичу, Розпросторити свої могутні груди по землі, і він безборонно та щасливо розпросторив, здолавши звичні береги, бо щуть для його могутності усталені береги, і розлився тремтливими потоками по прибережних долинах. А на морі Дніпровської води, понад Дніпровської блакиті, а в серпанковому повітрі поміж двома цими злитими воєдином морями. Плавають і літають чайки, своїм польотом витворюючи дивні мережива, що весь час міняються і міняються. На палубі грала музика, туристи танцювали, бо чому і не танцювати посеред білого дня київським студентам, що рушили в мандрівку до Чернечої гори. Спершу Кость Дейнека танцював зі мною, а потім з Маєю, не дозволяючи нікому іншому підступитися до неї. Тепер у моїй пам'яті з вершини прожитих років бачиться на залитій сонцем палубі теплохода моя незабутня подруга Майя, наша мрійниця і дотепниця, наша співоча оптимістка, улюбленниця всього інституту. Я вчилася на бібліотечному відділенні. Вона збиралася стати клубним працівником, повернутися на Вінничину у рідне село, яке й послало її на навчання. Завжди потайна, завжди мовчазна і стримана. Я закохалася у Майю, у її вибухову вдачу, в її щиру веселість, у її доброту, якої вистачило для всіх і завжди. Здається, такі народжуються для того, щоб усі любили їх, обожнювали, захоплювалися, стаючи в своїй любові обожнювані та захоплені кращими і сердечнішими, самі підносячись до цієї вершини, яка їх манить. Тоді на палубі теплохода Квоздейнека дивився на Майю закоханими очима. І в тієї закоханості в очах його більшало та більшало. І хоч ми з Костем зустрічалися майже півроку, Майя не віддала про наші зустрічі, бо хіба в той час можна було видобути бодай натяк на зізнання від мене, мовчазної та потайної, що всі свої секрети і відкладала в найглибші надрадуші, оберігаючи їх там як найсокровенніші скарби. І я завжди дивувалася дівчат, які свій інтимний світ перетворювали на переселюдний ярмарок. Тоді на палубі теплохода я милувалася їхніми танцями. І, здається, всі присутні милувалися, такі вони були гарні обоє.